Róma 1901 Florence Piavelli dalestet rendezett otthonában, amelyre meghívta a város értelmiségének színét-javát. A meghívottak listáján neves festők, muzsikusok és színészek, a műszaki tudományok és az orvostudomány jelesei álltak, és természetesen nem hiányozhatott mellőlük a frissen alapított Scuola Ortofrenica két vezetője sem. Mivel szakmailag szoros kapcsolatban álltak egymással, Mária és Giuseppe minden további nélkül mutatkozhatott együtt, anélkül, hogy különösebb feltűnést keltett volna. Miközben Florence házához tartottak, vitatkoztak. A kiváltó ok, Mária tervezett londoni utazása volt. Mariát ugyanis meghívták Angliába, hogy vegyen részt egy nemzetközi nőkongresszuson, ahol... Ennél nagyobb megtiszteltetés alig, ha érhette, Viktória királynővel is találkoznia kellett. Csözeppe azonban váltig állította, hogy Mária nélkülözhetetlen Rómában. Kivenni át a munkát az iskolában? Adta Mária tudtára fenntartásait. És mi van azokkal az előadásokkal, amelyeket a következő hetekben a nevelőnő képzőn kell tartanod? Ki helyettesít majd? Rád gondoltam, válaszolta Maria óvatosan. Ő, ha Giuseppe valamilyen okból nem volt Rómában, mert meglátogatta a családját, vagy az ország északi részére utazott előadást tartani, zokszó nélkül mindig átvállalta a feladatait. Igaz persze, hogy ezek a helyettesítések soha nem tartottak két-három napnál tovább, de ő hosszabb ideig is kész lett volna beugrani kollégája helyett. Giuseppe elhúzta a száját. Nem kérhetett tőlem állandóan, hogy helyette dolgozzam. De hiszen soha nem kértem ilyet, háborodott fel Maria. Most egy londoni útról van szó, egyszeri alkalomról. Bemutathatom az iskolát és beszámolhatok a munkánk legfrissebb állomásáról. Minél többen megismerik a gondolatainkat, annál több támogatunk lesz. Az értelmileg visszamaradott gyermekek ügyének más országokban is támogatásra van szükségük. Mindig egyszeri alkalomról beszélsz, felelte Giuseppe. Először Berlinben voltál, aztán Torinóban, most meg Londonba készülsz, ezúttal hetekig távol leszel. Hangjából vágyódás hallatszott ki. Máriát azonnal levette a lábáról. Hiányozni fog Giuseppének, csak ezért bosszankodik. – De visszajövök! – válaszolta békülékenyen, és szeretett, teljesen szorította meg Giuseppe kezét a kocsiban, amik meg nem érkeztek, és ki nem kellett szállniuk. – Mária most, Florence, a ház asszonya mellett állt a és arról beszélgettek, hogy ebben az évszakban milyen az időjárás Londonban. – Minden esetre pakolj be néhány meleg kötött kabátot – tanácsolta Florence – erre az útra Mariát a barátnője Anna fogja elkísérni, ő segít majd tolmácsként, Florence ugyanis családi okokból nem mozdulhat el Rómából, és Rina sem ér rá elutazni. És egy esernyő is el kell, tette hozzá a mellette álló idősebb úr. Valahányszor Londonban jártam, mindig egyfolytában szakadt az eső. Az a benyomásom, hogy minden eső Londonra zúdul le. Európa többi részére nem is marad. Bizonyos dolgokban valóban nem ismerünk mértéket, jegyezte meg nevetve Florence. Húsz éve élt már Rómában, de még mindig britnek érezte magát. A hazai időjárás minden esetre nem hiányzott neki. Maria csak fél szívvel vett részt a társadalásban. Éppen, hogy csak leadták a rugatárban a kabátjukat, Giuseppe elvonult a dohányzó szalomba. Most egy fiatal nő mellett ült, akivel élénkend is korált. A nő csinos volt, bár Maria semmi különöset nem látott rajta, karcsó volt, barna haját illedelmesen feltűzte, és elegáns, drága anyagból varrott, de egy cseppet sem hivalkodó rugát viselt. Arca szabályos, de teljesen átlagos volt, felejthető vonásokkal. Egyedül meleg és megnyerő mosolya tűnt Méltónak. – Ki az a hölgy, akivel Montessano doktor beszélget? – Maria remélte, hogy a kérdése közönösen hangzik, de a puszta tény, hogy egy beszélgetés kellős közepén témát váltott, arról árulkodott, hogy amit kérdezett, nagyon is érdekli. Florence meglepetten hajolt, hogy belásson a dohányzó szalomba. – A nevét nem tudom – vallotta be – de egy kollégád dr. Andrea Testoni unokatestvére – a név kellemetlen emlékeket ébresztett mariában. Éppen Tesztóni rokonával kell Zsózeppének diskurálnia. Ahogy azt Mária kezdettől sejtette is, Tesztóni a városvezetésben kötött ki, és éppen a közkórházak finanszírozásáért felelt. Olyan pozícióba került tehát, amelyben rengeteg közpénzről kellett döntenie. A fiatal nő észrevette, hogy figyelik. Felemelte a fejét, és Mária arcába nézett. Nem ismerték egymást, de Mária átható tekintetétől láthatóan zavarba jött. Mária érdeklődése, Giuseppe figyelmét sem kerülte el, odasúgott valamit a nőnek, aki erre csalódott, mosolyjal válaszolt. Giuseppe felállt, és elindult Mária felé. – Látom, ragyogóan szórakoztál – jegyezte meg Mária a karata ellenére csípősen – ki akartam hagyni a londoni témájú beszélgetéseket? – ismerte be Giuseppe. Mindenről csak az jut az eszembe, hogy milyen sokáig nem foglak látni. Maria megint nem tudott haragudni rá. Hol van az még? Az utazásig még biztosan lesz néhány napunk, amit együtt tölthetünk? – válaszolta csöndesen. – Ugyan? – sóhajtott Giuseppe. – És mivel fogjuk tölteni? Tíz órát dolgozunk a klinikán, este pedig leülünk, hogy megbeszéljük a következő munkanapunkat. Tervezünk és dolgozunk, aztán dolgozunk és tervezünk. De csak így lehetünk sikeresek, emlékeztette Mária. Néha azon gondolkozom, hogy valóban helyese, ha az embernek a szakmai siker az egyetlen élet célja. Giuseppe hangja elégedetlenségről árulkodott. Mostanáig nagyon fontos volt neked a munkánk. Még mindig az, ismerte be Giuseppe, csak néha olyan jó lenne egyszerűen csak egy szép estét eltölteni veled. De hiszen most is éppen azt tesszük. Giuseppe szenvedő arckifejezést öltött. Tán azt akarod mondani, hogy kellemesen érzed itt magad. Maria hízelgőnek érezte a kérdést. Ezek szerint Giuseppe nyilván nem találta olyan érdekesnek azt a beszélgetést a fiatal nővel, különben maradni akart volna. – Mihez volna inkább kedved? – kérdezte olyan halkan, hogy Giuseppén kívül senki sem hallhatta. Választ helyett olyan szenvedéllyel és vágyjal teli pillantást kapott, hogy belepirult. Nem sokkal később, azzal az ürügyjel, hogy valami sürgős dolguk van a klinikán, elbúcsúztak a házasszonyától. Már a kocsiban sem tudták törtöztetni magukat, és teljes odaadással csókolóztak. Később, Giuseppe lakásába érve, Maria ruhája már az előszobában a padlóra siklott, fűzője pedig a hálószobai fogás mellett ért földet. Olyan hívvel szeretkeztek, mintha egyszer is mindenkorra össze akartak volna forni. Olyan erősen szorították egymást, hogy az szinte fájt. Úgy kapaszkodtak össze, mintha ezután az éjszaka után örökre el kellene válniuk. Minden csók olyan volt, mintha az volna az utolsó, ezért aztán mindegyiket egy újabb követte. Maria minden konvencióval is és szabályjal szembeszállva, Giuseppénél töltötte az éjszakát. Csak akkor lopózott ki lábújegye az ágyból is, kezdte összegyűjteni író amikor a nap első sugarai megcsillantak a római háztetőkön. Maria? Giuseppe álmosan hunyorgott Tessék, meddig akarod még folytatni ezt a bújócskázást? Ezt, hogy érted, Giuseppe? Hogy lábujjhegyen lopózol ki a lakásomból, ahelyett, hogy mint a feleségem leülnél velem -e reggelizni? Maria, összerezzen. Már megint kezdti. Giuseppe törvényesíteni szeretné kapcsolatukat. Giuseppe, tudod, hogy nem mehetek hozzád, fel kellene adnom a munkám. Isten is egymásnak teremtette őket, gondolta Maria, és akkor meg teljesen mindegy, hogy a házasság szent kötelékébe lépnek vagy sem. Attól tartok, hogy hosszabb távon nekem ez nem lesz elég. Szólalt meg hirtelen giuseppe Szavai arcol csapásként érték Mariát. Hogy érted ezt? Olyan nővel szeretnék együtt lenni, aki nem szégyell engem. Hát hiszen erről szó sincsen, szeretlek. Ezt most először mondta ki. Zsózeppét láthatóan ugyanúgy meglepte vele, mint saját magát. A férfi egy pillanatig örült és mosolygott. Aztán ismét árnyék ült az arcára. De a munkádat jobban szereted nálam. Igazságtalan vagy, háborodott fel Maria. Giuseppe tényleg azt várja tőle, hogy feladja a karrierjét, csak mert akkor nem kellene titokban találkozgatniuk. Gyorsan belebújt a ruhájába és búcsú nélkül távozott.